Tanító bácsi! 1933. augusztus. A béke évek gontalan augusztusa ragyogott felettünk. Öregedő vármegyei urak ültek asztalunk körül, apám régi cimborái. Véget ért az ebéd, de még égett a szivar az urak szájában, és a lustában is mozdultak a nyelvek, néha fölfölszikrázott egy-két ízesebb adom a féle. Ott fészkelődtem én is az asztal körül fekete kávés cukrot zsarolva, talán alig hat évesen, alkudozva az erélyes francia lányjal, aki kezemnél fogva igyekezett magával vonszolni el a sok kedves, szúrós, bajuszú öreg bácsitól, akik tréfálkoztak velem és mosolyogtak reám. Csöndes önvédelmem idején egyszerre hosszú, hajlott árnyék tévedt a naptól izzó verandára. Váratlan vendégtoppant toppant elénk. Kopott és alázatos fiatal ember, zsápadt és félszeg. Apám eléje ment, pár barátságos szó után kedvesen átkarolta a szomorú embert, és hozzám vezette. Tanítóbácsi, a kis jányom! Hat esztendőm szemtelen biztonságával nevettem reájuk. Édesapám tréfál velem, tanítóbácsi nem lehet ilyen szelíd és szomorú. Tanítóbácsin Nátpálcán nyargal a világban, hogy rendet és bölcsességet pofozzon a gyerekekbe. Ez a félénk, csöndes fiatalember biztosan kérni jött valamit tőlünk, és apám most a tréfa kedvéért rámiesztett a szeptemberben kezdődő iskola örömére. Konok kitartásával a gyerek bölcsességnek nem dőltem be. De vártam azt az igazi tanítóbácsit, aki egy hónap múlva érkezik hozzám, szigort és haragot árasztva reám. Eljött a szeptember, megkezdődött az első leckeóra, s a bácsi nagy csodálkozásomra valóban az a bizonytalan és szánalmas árnyék maradt, akit édesapám ott a tornácon felém vezetett. Nátpálcája fenyítő fegyver helyett hajladozó támasztéka volt ingatag lépéseinek. Ő maga pedig tanító bácsi, alázatos szolgája a végtelen türelemnek és jóságnak. Hangocskája kérte az engedelmességet, a rendet és a jó akaratot. Később tudtam meg, és még sokkal később értettem meg a borzalmas diáknyomort, nyomort, amiből úgy került a csucsai elemi iskola katedrájára, mint egy elérhetetlen paradicsom jólétébe. Átvirrasztott, átfagyoskodott éjszakák, Kölcsönkért könyvek, Fűtetlen szállások És a menzák szomorúsága vitte idáig. A kis faluban lakást kapott. Volt külön szobájas, Magával hozhatta egyetlen élő rokonát, A 80 éven felüli nagymamát. A tipegő, dolgos, szegény kis öregasszony Főzött reá, tisztán tartotta, még őszegény, feljavult sorsától hála elten kínlódott az értelmünkkel. Most, ahogyan visszagondolok reát, tudom, hogy igazi szent volt. Kismerhettük, mert négy éven keresztül naponta följárt hozzánk, órát adott és velünk vacsorázott. Soha hangosabb szavát nem hallottuk. Könyörgött, hogy szeressem a betűt, ne bántsa meg éretlenségeimmel, mert azt én fogom majd szégyelni. A szívemen keresztül fogott meg a gavallériámon. Családtag lett és jó barát nálunk tanító bácsi. Váltakozó kisasszonyaim állandó lovagja, leányvendégeink igénytelen hódolója, Kártyapartner, aki megrémül, ha nyer, Jó pajtás, akit ízetlen tréfat ki céltáblának, Szelíd, légynek sem vétő, született szegény ember. Olyan, akinek a lelke alázattal visel minden embertelen terhet, igavonója a munkának, névtelen hőse az életnek ugyanakkor, amikor minden tehet vállaló ereje mögött iszonyatos ellentétként verte földhöz a testi gyávaság. Mert tanító bácsi gyáva volt, olyannyira, hogy hasonlóan gyáva embert azóta se láttam. Gyerekesen eltorzult rémület üldözt el még a saját árnyékától is. Körös zúgása, erdők sűrűsége, kutyák ugatása, idegen szemek tekintete, szobák félhomája, temetők csöndes békéje mind-mind halálos rémületet keltett benne. Kinevettük, kicsúfoltuk ezerszer érette, mikor a kertünkben futkosó házi kutyáinkat farkasoknak hitte. Komisztörténeteket találtunk ki szellemekről, hangokról, tárgyak felszabadult lelkéről, nem sértődött meg soha semmiért, csak a félelem torzult tovább benne. Vértelen lett a szája, viaszksárga az arca még a gondolatától is testi kiszolgáltatottságának. Csontos kezei reszkedtek, üveges szemei védelmet keresőn merettek a láthatatlan rém felé, akkor is, ha soha senki sem bántott. Mert nem bántotta senki, nem volt mit elvenni tőle. Szegény volt, ártatlan és alázatos, mint minden apostol. Súlytalan lépése bocsánatot a föltől, amin lépdelt. Hangja vígasztalan, jóságában, tudást osztogatott. Ki bántotta volna, miért bántották volna? Pedig tanítóbácsi állandóan remegésben élt, és beszendőn csenevész értéktelen testét úgy őrizte, mint Isten reábízott kiváltságos kincsét. Óvta ismeretlen ökölcsapástól, vadállatok fogának vérszomjas élétől, kampós bot kábító ütésétől, kés acéljának meccő hidegétől, a véletlentől, a fájdalomtól, amit csak addig tart számon az öntudat, amíg érzi a kint. Rémülten hátrált attól a váratlan borzalomtól, amit azért színezés nagyít föl előre az értelem, hogy nehezebbé tegye a reánkváró utat feléje, ha félünk. Évek múltak. A kisnagymama meghalt, tanító bácsi pedig megházasodott. Elvett egy fekete sovány és szerény rózsikát, és a minden és mindenki elől óvatosan kitérő két szegény ember sorsában kivirágzott a családi élet. Istenem, nem az erős és maguk életét élő emberek harsogó életöröme kurjongatott belőlük, de éltek mert egybefonódott, két reszkető, csontos kéz, és mosolyra húzódott két keskeny, kékesen fehér szélű száj. A szobák olcsó vázácskáktól, csúnyán megható kézimunkáktól torzultak, és évenként keresztelték és temették gyengécske, hervadó utódaikat, szegény boldog tanítóbácsiék. Már régen kinőttem az elemi iskolát, amikor bácsi igazgató úr lett. Visszavonult életét megosztotta a mindennapi robot és a családi élet között. Nem nagyon járt hozzánk többé, gondolom szerénységből, mert nem akart zavarni soha senkit. A régi, békés, jó ember maradt ezután is, csak az ideje kevesebb és a gondja több. Ha hazajöttem Pestről vakációzni, mindig meglátogattam. A sikerült belenéznem szomorú szemébe, Krisztusi szelítségű alázatán keresztül, A régi lázas életfélelem lobogott elém. A rémülete, amit számon tartottam, És amiről soha nem esett szó közöttünk, Élőbben, mint valaha parázslott reám. Izzó, pusztító félelem. A sovány csöndes rózsika Tudott-e valamit erről a gyilkos szenvedélyről? Talán szeméremből tiszteletből a másik lélek határa iránt, soha nem tettem szóvá azt, amit láttam. Titkát sok pusztító erejű pillanatnak, de akkor ottan szemtől szembe az asszonnyal eszembe jutott, megfogom a kezét az idegesen tartózkodó rózsikának, és reászólok. Vigyázzon! Ebben az emberben vihar ég, és talán mégsem olyan egyszerű, könnyen boldogítható csöndes, mint ahogyan él. Nem tettem semmit, mert az ember hanyag és kényes mások sebeibe passzióból belenyúlkálni. nyúlkálni. Itten falon úgyis mindig minden a régiben marad, és én holnap tovább utazom. Pedig néha falon is történik változás. Mire hazasodort a következő szünidő, tanítóbácsit betegen találtam. Kezdetét vette az az évekig gyötrő gyilkos betegség, amelyik örökre leverte a lábáról. Remény nélkül, változás nélkül feküdt szegényke, ismeretlen és gyógyíthatatlan rákos bélinfekció pusztított benne. Orvosok szerint duhaj és könnyelműn féktelen életű emberek büntetése. Ameddig erővel bírtak, Kolozsvárra utazgatott nagybajával, csontvázás orvattan, és elkeseredett, szomorú asszony a sápad kis gyereke, minden apró örömüket feláldozták a beteg nyugalmáért. Nem volt többé születésnap karácsony, és nem volt új cipő, nem volt meleg kabát, mert mindent elvitt a röntgen és a patika, az orvosok és az injekciók. Később talpalásra se tellett a tavalyi cipőcskén, és még később a kockacukor is elmaradt a tejecskéből, és a húsleves az asztarról. Szomorú házuk még szomorúbb lett, Szomorú és hideg, mint a közeledő halál. Minden legyöngült, ami körülvette, Csak bácsi lett erős a szenvedésben. Szelíden, panasz nélkül feküdt tágyában, Fehérebben a fehérvánkosnál, Vértelen hosszú ujjai hálásan kanalaszták A meleg levest, vagy babráltak paplanja lankat fodraival. Bízott és hitt Istenben és mindenben, amit maga körül látott. Ágya különös biztonságot adott találja, s ha nem is tudott lábra állni, takarója melege megvédte a félelemtől. Gyerek furfang játszott az arcán, amikor felém súgta. Nem fognak operálni. Leghősibb és legtisztább katonája ő volt a szenvedésnek. Már-már büntetlenül szédült át lelke a halálba, amikor egyszerre ez a hívő, szeplőtelen angyal türelmetlen lett és bűnbe esett. Régi félelme elgázolta erényességét, és tolvaját tette, Lopott. A függöny zsinórjából elcsent egy darabot, akkor, amikor erőtlen teste mozdulni se tudott már mikor, hogyan juthatott el ágyából az ablakig, ezt a titkot nem árulta el soha többé. A levágott zsinót is eltüntette úgy, mint egy bűvész. A lopást pedig követte a hazugság. Tanító bácsi élete végén lopott és hazudott, mint egy rossz diák. Mesét talált ki szép és rejtelmes álmot, az évek óta halott kis nagymamáról, aki létrán sétál majd le az égből azért, hogy meggyógyítsa őt. Beesett szemeiből tanító bácsinak most új életre lángolt ismét a félelem, ahogyan átélte és elmesélte ezt a csodálatos történetet. Az álom diktált neki, és ő követelte a létrát, közel, egészen közel az ágya mellé, hogy hozzá lebeghessen rajta a légiesen édes kis nagymama, angyal szárnyakon gyógyulást hozva. Életében először tanító bácsi hangos lett és parancsoló. Helyéretétette a létrát, közvetlenül az ágya mellé. A létrára tiszta lepedőt terítetett, jószagú, fehér vászon lepedőt, mert nagymamácska elkényesedett lábacskái az égben, megszokták, hogy csak fehér és tiszta dolgokon lépkedjenek. Mikor mindent kedvére tettek, tanító bácsi nyugalmat követelt. Asszony és gyerek be kellett lássa, hogy ezt a rendkívüli találkozást, mikor nagymamácska beteg unokájához ilyen sorsdöntő látogatásra indul a mennyek országából, nem zavarhatja meg senki sem. A találkozás megtörtént, és meghozta a kívánt gyógyulást. Másnap reggel, ragyogó téli napsütésben, a függöny zsinórján, a lepedő alatt, a létra két ága között szállott a menybe tanító bácsi, a gyávaság hőse.